Kako može dokazati da ne gleda TV i da e, dokasno sjedenje uz bezvezne programe nisu za muslimana? Znači i to dokazati omenovim štapom. Omenovim štapom jedino tako se može dokazati in insanu. nači dokazivati nekome da je sjediti uz, uz televizori i takve programe koji ne koriste, da je to beskorisno i štetno, je isto kao nekome dokazivati da ne treba popiti čaš otrova. Bolje je možda više puktiča što otrova otr, otr, uništi a ovim uništavaš svoju vjeru. Televizor uništava čovjekovu vjeru definitivno. Dok se otvorio, znači onaj onu ono onu reklamu EPP što je bila nekada, ne znam kako je to danas palalo, nemam televizora, pa ne znam. Ovaj kakve su reklame kako izgledaju, ali ovaj znam da je davno nekada bila, al tako, ovaj 80 godina nas bile one eko eko eko romsko, najpropagandi program, jeli je bio EPP, pa su te reklame, one su pune fesa da je nedadana. Govorimo sad nekakvi tamo filmovi koji je u osnovi snimljen da pokvari moral ljudi. I musliman nema pametnijeg posla od toga da sjedi i da lista tamo ovaj program. Znači, najlakše će naj, se riješiti znači, da kad televizor završi kroz prozor, tako je naj, najbolje.